Fentről hallotta a neszeket, amelyek arra utaltak, hogy Miller a lefelé vezető járatot, a csapóajtót keresi, egyelőre hiába. Három oldalról fal vette körül, a fülke negyedik oldalát egy végtelenbe nyúló folyosóbejárata alkotta. Verhejdennek nem sok kedve volt ahhoz, hogy végig menjen a járaton, főként nem egyedül. Elhatározta, megvárja Millert, akinek talán mégis sikerül majd lejutnia hozzá.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 A ragadozó kinyújtott karral tartotta maga előtt áldozatát. Hátra vetette a fejét, és iszonyatos vadállati üvöltést hallatott. Sebastián ütni kezdte a nyakát szorító kezet. Az egésszel csak annyit ért el, hogy felbosszantotta a ragadozót. A szörny megvetően a falhoz csapta. Sebastián egyszerében olyan lett, akár egy rongybaba. A testét elhagyta az erő. A ragadozó ismét maga elé tartotta az ájult embert, a másik kezével felemelt egy hosszú fűrészes pengéjű felemelt Felemelte a fegyvert, oldalra fordította a fejét, és felkészült arra, hogy megadja a kegyelem döfést a hálóban vonagló Max Lex, aki addig a falhoz tapadt, úgy érezte, tennie kell valamit bajtársai megmentése érdekében.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 a ragadozó lába ismét teli betalálja. A ragadozó felüvöltött és üldözőbe vette a nőt. Eközben a hálószálai között agonizáló Max Stefford ránézett Charles Wielandre, aki tőle alig néhány lábnyi távolságban, erőtlenül ült a fal mellett. Wieland levegő után kapkodott, az ujjaiból és a csuklójából ömlött a vér. Sajnálom, zokogta. Max Stefford. Elkerekedő szemmel, elgyötört arccal nézett fel a ragadozóra, aki felemelte a lángyáját, és megadta a kegyelem döfést a prédának. A hosszú penge átjárta meg Stafford szívét, a egy keményen a kőpadlóba döfődött. A férfi szájából feketés, vöröses válladék fröccsent a levegőben, azután vége lett. Lex a könnyeink keresztül nézte végig a jelenetet.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 Az újak szétnyíltak, a nő kiszabadult. A ragadozó addig láthatatlan felsőtestén kékes energiavillámok cikáztak. Lex hátrébb húzódott. A vadász széttárta a karjait, és feléje kapott, de nem érte el. Lex a falhoz tapadt. A ragadozó nedves, gurgulázó hangot hallatott. A fekete árnyék megmozgatta a farkát, a ragadozó melkasában szétroppantak a csontok.